Завжди проходили одночасно. Нарешті сніданок готовий. Хлопці люблять у суботу та неділю снідати у вітальні. Марго везе на возику сніданок, заходить у кімнату і бачить, що всі лежать, хто на дивані, хто на підлозі, і в піжамах дивляться телевізор. Маргона Мийця умерла на порозі. Вони забирають у нас наших хлопчиків і роблять з них собі подібних. Автоматично пробурмотіла вона. Що, не обертаючи голови, промовили всі вголос? Та нічого, сказала вона. Як правило, за нижчий суботній сіданок у чоловічу компанію. Вона летіла допирати, доварювати, допікати, доприбирувати і робити ще багато різних «до». Цього разу вона присіла на стілець у вітальні і стала спостерігати за сімейним чоловічим світом. По телевізору йшов футбол. Чотири далеко нехворих чоловіки дивилися на те, як двадцять два ще здоровіших спітнілих чоловіки бігають по полю за м'ячиком і по дитячому серйозно намагаються його відібрати один в одного і копнути ногою. Марго замислилася. Який дивний цей чоловічий світ. Вони безсилі в світі природному витворюють собі штучний світ, і, мов, діти бавляться в ньому, вдаючи себе дорослих. Ні, цього збагнути неможливо. Точніше можна зрозуміти педантичних британців, які кілька століть тому з протестантським рвінням Відпахавши у своїх офісах, виходили в поле на майданчик, щоб розслабитися. І не просто так розслабитися, а морально і фізично підготуватися до нової веснажливої роботи на полі витворення буржуазного суспільства. І ще якось можна зрозуміти тих, хто грає. Ну а як зрозуміти мільйон чоловіків – які сидять на трибунах чи біля телевізорів, коментують гру професіоналів словами «Ти, козьов, куди м'ячки даєш?» Начебто вони особисто краще від професіоналів грають у футбол. Як зрозуміти тих, що отримують фізіологічний кайф від того, що хтось інший перекочує м'яч по полю? Оце і є чоловіче безсилля. Найактивніші глядачі порно-імпотенти. Ні, цей світ надто чужий і незрозумілий. Як збагнути представникові природного світу? Навіщо вбивати чи просто оплювати людину лише за те, що хтось не так копнув м'ячика? Навіщо? Бо в чоловічому світі існують штучні цінності, які переважають справжні вічні цінності – життя, добро, любов. Ма, що з тобою? Ти дивишся футбол? Щось у лісі з вони забирають від нас наших хлопчиків і роблять із них собі подібних. Це я винна, я погана мати, я віддала їм своїх хлопчиків. Марго розгублено озирала свою сім'ю, яку вважала ідеальною. Слава Богу, настав понеділок. Марго кулею вилетіла з дому, вдихаючи разом з ранковим повітрям запах свободи. Їй було до смерті цікаво, чи екскурсія печерою – то правда, чи плід хворобливої уяви –